A minisárkány egész éjszaka a ragacsos mézet nyalogatta magáról. Csínos kis jószág volt, nem nagyobb egy szöcskénél, Sötét szürke foltos bőre rozsdavörösen csillogott. A hajnali napfény pedig áthatolt pókháló vékonyságú szárnyain, és vörös fekete foltokat vetített a falára és bútoraira.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 Én épp felséges urálkodója, az éjszaki mezők zsárnoka! Hablac sajnálkozva ingotta a fejét. – Biztosan halldattál már rólam! – cincogta cikk-cakkocska. – A haresztlakó krémálma! Semmi sem ugrik be ezekről? – Nem! – felete Hablac. – Nagyon sajnálom. De sose hallottam még rólad. Nem értem én az embereket, füstölgött cikk sértődötten. Nem csak rondák, te tadatlanok is. Ö, én nem vagyok ronda, tiltakozott Hablady. Gorombaság ilyet mondani. cikk a füle sem mozgatta. Annyira leköd benneteket a saját világotok. Hogy eszetekbe sem jut, hogy a kövér orrotokat közelebb vigyétek a földhöz, És megnézzétek, mi folyik a valódi virágban. Nos, pütös, hallgép, fiú, téged az a szerencseért, Hogy megmentetted a galaxis legnagyobb hatalmú lényének életét. Ha, ha, ha te vagy a, a, a, a galaxis legnagyobb hatalmú lénye, Mondta Hablac. Akkor miért nem hívtad a minisárkányaidat, hogy mentsenek ki a gömböcs római kezei közül? Még egy élő istennek is vannak korlátai, felelte kocska. Az én gyengém történetesen a méz. Imádom a mézet, a minisárkányok segélykiáltásában. Köszönöm, mutyogta hablacs. És az arrad! – tette még hozzá a lény. És azok a barna folytok rajta úgy néznek ki, mint a pattadások? Ha azok szeplők? méltatlankodott hablagy. Akkor sem szépek! zárta le a vitát cikk – Kellemetlen látvány nyújtanak, de egy élő Isten! Nem felejti el az adósságát. Ha halálos veszélybe kerülsz, csak kiázd azt, hogy cikk és én segítségedre sietek. Hogy a csudába tudna segíteni rajtam egy ilyen pici sárkány, tűnődött magában hablaty, de hangosan nem mondta ki a gondolatait, nehogy megsértse cikk Ö, hogy fogsz meghallani? kérdezte inkább. Csak kiálls, hogy cikkszakkocska! És én ott leszek! De vigyáz? Egyszer! Csak is egyszerű meg felséges segítségemet! Amint visszafizettem a kölcsönt, te ismét csak egy büdes visszataszítom ember leszel a számomra! Bölcsön választ meg hát az időpontot, pattenásos orru, randafiú! Bölcsön választ meg az időpontot! És a goromba kis állat ezzel kirázta szárnyait, és kirepült az ablakon. Hablacs nem igazán tudta hova tenni ezt a beszélgetést. Hihetetlennek tűnt számára, hogy egy ilyen apró lénynek akkora hatalma legyen, ahogyan azt cikk képzelte magáról. Hm. Viszont nekem most minden segítségre szükségem van, gondolta bánatosan. A reggelinél hablagy nyomorultabbul érezte magát, mint valaha. Egy falat sem ment le a torkán. Csak szomorúan tologatta a füstölt heringet a tányérjában. Nagyapja apja vérráncos próbálta faggatni arról, hogy mi bántja. hablagy azonban csak sóhajtozott. Mit nem érez egy vezér?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 és kicsörtetett a szobából. – Ne haragudj nagyon ez a pádra, hablak! – mondta véráncos bánatosan. – Jó, de de bajarolt helyzeteket sajnos ő nem tud átlátni. Mert rösszleg nem fogsz elkésni az idegenek ijesgetése órádról. – Ó, egek, kiáltott fel hablat. Ó, uh, dehogy nem!